Märkertax Supercells podcast presenteras av fotograf Ted Olsson och frisör Lisa Jansson. Last mm. night Så, välkomna till ännu ett avsnitt av MNC-podcast 61, 61 i ordningen Ja, eh, vi ska väl egentligen börja med att säga att vi har en ny adress på vår hemsida Aha, det... .se. .se, Ja, det är MNCpodcast.se.se Och våra mailadresser är nu förnamnet snabbla mncpodcast.se Ja, alltså Christian och Marcus ja. Christian med CH och Marcus med C, Ja För någon undrar men. Eh, vi har inte riktigt fått ett avgörande än i våran tävling mellan mammorna eh, för att eh, din mamma svarar inte nej min mamma svarar just nu inte så att, eh, det, det kommer Ja, Men, eh, vi börjar väl med det nya tävling, eller det nya paret som kommer gå ut och det är våra sponsorer ja, ja. Ted mot Lisa här ja. spännande du, du ringer Ted direkt ja Jajamän, det, det hörs bra här. Mm. Hallå? Hallå, då? Vad gör du? Jag kommer hem från sen. Jaha, ursäkta jag ringer och stör. Ja, det är lugnt. Du går rätt ut i sändningen här nu i podcasten. Nej, men inte. Jo. Varför, kan du ta Linda istället? <laughs> Varför då? <laughs> jag är så jävla trött. Jaja, ah, ge mig Linda istället då. Ja, hon kommer. Ja, ah, hej. <laughs> Hallå? Hallå, Linda. Hej. Du går rätt ut i podcasten här nu då? Ja, då. Ja, vi har en tävling här. Så vi, vi tänkte ha haft våra sponsorer, Ted mot uh, Lisa, men uh, han är ju som han är. Ja, ja, ja. Han blev så ja. Ja, så då Aha. får du vara med istället. Det kan vara trevligt. Ja, kan jag hjälpa till då? Nej. Nej. Det är bara du nu. Okej. Okay. Ja, är du med? Första frågan. Med. Vem ja. skapade Bamse? Nej, Jag kommer inte ihåg. Ska du passa på den frågan? Ja. ja. Då passar vi där. Vem är gift med Helena Bergström? Uh, Colin Nockley. Ja. Uh, vilken delstat ligger Microsofts huvudkontor? Uh, vad svåra frågor du har. Oj, det var inte mening. <laughs> Jag trodde ju att Ted skulle ta dem här. Det kan vara därför. <laughs> inte Virginia? Är det en sån Ja, det kan vi ta det som. Ja, <skratt> det. <skratt> Vilket är världens näst största land? Vissland. Uh, ja. Uh, vad hette Black Sabbaths första sångare? Nej. Vad hände med frågan om YouTube Thunderbrook? De var förra veckan. Ja. Första fångare, inte han som åt av fågeln. Jag får att han heter sladdermysen. Ja, det, är... det vet jag inte. <laughs> Inga frågor? <laughs> Nej, du kan inte besvara med en fråga. Jag du bara med en fråga. Ja, ett svar bara. Jag säger han, den där åsspån då. Ja, åssi alltså. Ja. ja. Tack ska du ha Linda. Nu ska vi ringa upp Lisa. Ja, ja, får, du hälsa, får du hälsa Ted, munterjöken? Ja. Vad man ja, om man, man vinner då? Du vinner en fin middag med mig och Marcus. Oh. Ja, en utekväll. Ja, ja. Då oh. gör det inget vad jag förlorar. Nej, nej men Linda! <skratt> nej Nej, Vilken trevlig nej, familj vi ringer. Ja, onödigt. Pi pigga. <skratt> ja. Jag vill gärna gå på en utekväll med. Ja, dejt. Dubbeldejt. Ja, fast bara oh. du. Trevligt. Ja. <skratt> vi hörs av du. <skratt> ja, då då. hej. hej, hej. Riktigt bra att du säger dubbeldater. fast bara du. Ja, det blev ju fel. Ja, för han ska inte med. Nej. Nu ringer vi Lisa. Här har du frågorna. Ja. Oh. Tackar. Har du en penna också? Kom med penna. Bra att funka för mig. Ja, snyggt. Ska inte hon svara nu? Nej, det är ju typiskt. Det är sånt som kan hända när man gör sådana här tävlingar. Hej, mm. okay, du har kommit till Lisa. Ja, vi... nej. Får vi ringa upp henne senare hon under kommer säkert, Hon kommer säkert att ringa upp och då tar vi det direkt då. Precis. Amen. Du kan väl börja med din Marcuspedia. Markupedia. För det antar jag att du har den idag för oss. Ja, det, det har jag faktiskt. Och idag, min kära vän, så ska det handla om något så banalt kan man tycka. Som sport. Jaha, ja, det är ett stort ämne du ja. snörar in jag tänker det på. ju mer här nu, alltså själva sportens uppkomst. Vad, vad själva ordet sport kommer ifrån och vad det räknas som sport och sånt liknande. Är det som alla andra ord från grekiskan, kan man tro? Vet du vad jag har hörde att skola kommer mm. ifrån? Det är Nej. från grekiska och betyder fritid. Jaha, vad va spännande att du säger så här. Och det här är faktiskt helt sant. Du har ju inte sett alls vad jag, vad jag har här idag. Äh? nej Sport kommer ifrån gammal franska. Vilket betyder fritid. Nej, är det sant? Ja, ha, ha. Det är lite roligt. Den, ja, den var ju oväntad. Ja, vilken övergång det blev. när kör du igång, ska jag ta en drickamacka? Ja. Va? va? Ja, ja okej, okay. gör, gör vad du vill. Eh... Nu ska vi se, så jag kommer igång här nu. Eh, jag det är alltså gammal franska, vilket betyder fritid, ja. Eh, och det kanske låter lite konstigt idag, som det mest är eh, professionella. Alltså, eller det är mycket professionella som har detta som, eh, som jobb, så att säga. Ja. Det är ju inte fritid för dem. Eller hur? Nej. Nej, precis. inte sådana som utövar sport på professionell nivå, nej. Nej, precis. Nej. Så nej. det är ju inte fritid för dem, så att egentligen så blir det lite fel där. Ja, fast det började ju inte så. Det var väl... Ja, nej, Precis. Nu ringer Lisa här då. Ja, vi tar vi tar bra. henne direkt. Då kör vi. Ja. Vi ser så vi till det. Hallå Lisa. Hallå. Ha, vad gör du? Vad sa du först? Hallå Lisa, så. Jag var ja, innan det. Jag trodde jag sa något. Har du lärt som du lärt ut Lala, lala. Du hör röster, tror jag Du går direkt ut här nu i podcasten, du? Jag var aldrig på en podcast Ja, du, du, du är med där just nu Ja, wow, vad trevligt Ja, vi har ju en tävling som du kanske kommer ihåg från förra veckan Ja, jag lyssnade lite förra veckan, för jag säga sånt i podcasten? Nej, det får du inte säga Det <laughs> kan funka okay. Ja, <laughs> Men i alla fall du kommer att få ett eh, antal frågor här nu som du, du tävlar emot eh... Linda blev det ju. Ja, Teds Linda. Tävlar du emot... Ja ja ja, ja. Fan, vad trevligt. Hoppas jag vinner. Ja, det får du hoppas. <laughs> jag måste, för fan. Ja, Vad vad vinner man måste jag fråga och vad får förloraren att göra? Oh, det har vi inte tänkt att förlora, vi kanske ska göra något <laughs> man, man vinner en, en date Med mig och Christian Han vad schysst alltså. ja. Ja? Är du redo? Ja. Jag tror det Okej, okay. eh, första frågan Vem skapade Bamse? Ja, men, oj, det här ska man kunna mm. Jag kan om jag får någon alternativ kanske mm, det, får, det får säkert... du inte <laughs> Han heter säkert Rune Andersson Nej, vet jag inte. Vi är väldigt nära. Det, det är taget. Vi är väldigt nära, va? Eh, ja. ja. Vem är gift med Helena Bergström? Uh, Colin Ackling, va? Ett mm. Bra svarat. Mm. Eh, I vilken delstat ligger Microsofts huvud, huvudkvarter? Huvudkontor? Huvudkvarter, ja. I vilken delstad? Ja. Min Nej. Jag Passar på den, ja? Ja. Eh, Vilken är världens näst största land? man kan ju inte veta Ja, det Mest borde borde land. man kunna. <laughs> Ryssland är rätt stort, har ja, jag i grader. Vad svarar du? Va, vad sa du? Det svarar det. Ryssland? Mm. Eh, vad hette Black Sabbaths första sångare? Kammare. Sångare. <laughs> ja. Ja, eh, Black Sabbath? Det var oss i avspårnad där. Det är den där på det med, att jag att prata med. Ja. Jättebra. Då tackar vi så mycket. Ja, men tack, tack. När får har på svaret då? Nej, du lyssnar på podcasten såklart. Ja, i den i, i alla fall då. Vad bra. Vad bra. Ja. <laughs> ha det bra. Hej, hej, hej. Hej, Så, då tror hade vi det. det var det. saffran i den här kanellängden. Eller äh, längden. Vi köpte alltså? det. Alltså? oväntat. Ja, det var oväntat. Men det är ju trevligt också att få en sån liten överraskning. Då ska vi rätta, Markus? Ja, Eh, vem som skapade Amse? Rune Andreasson Frågan är Nej, fel Hon sa Andersson Alltså Ja, ja Jag hade varit beredd Att ge henne rätt där. Men du, säger, du är domare där mm. ja. Vem är gift med Helena Bergström Colin Natalie Båda två ja. Rätt eh, Vilken delstad ligger Microsons huvudkvarter? Washington Då var ingen som svarade Nej ja. eh, Vilket är världens näst största land? Ryssland så båda. Ja. Det är världens största land. Ja. Mm. Jag hade aldrig gissat på det här landet. Inte Kanada. Nej. nej. Men Kanada är det då? Då var ju allting inräknat. Alltså ja. upp mot Alaska och hela vä vägen. Och alla de här små öarna som ligger där. Ja, ja, ja, ja. ja. Ovanför. Fast Alaska tillhör USA. Jag vet, ja, det gör det väl. Ja. osäker på. Ja. <coughs> eh, och vad heter Black Sabbaths första sångare? Och han heter ju Ozzy Osbourne. Så som jag räknar ihop det här nu så har vi alltså 2-2 Precis Det blir samma som förra veckan Ja Att vi eh, Då kommer vi... med en vinnare till nästa vecka Ja då får vi ringa upp dem i veckan Precis Ja Ska vi fortsätta det här med sporten då? Eh, ja precis Och då eh, eh, På engelskan så, finns det, så heter det ju sports Mm Och ursprungligen så betyder det något i stil med nöje Mm Ja, sen så då så, så, och då syftade de liksom på frilvsnöjen, Som jakt och fiske, sportfiske och sånt liknande. Sportfishing och sånt, hänger du med? Men och för själva fiske. Själva... Planterar de fisk då där de är, eller? Det är nog olika. För det har ju många gånger att man går ut och fiskar och inte får någonting. Mm. Och Det får ju inte hända när det är en tävling. Nej, inte på professionell nivå i alla fall. Det finns ju alltid de här tävlingarna när man bara åker ut i en sjö och så ställer man sig. Och så den som ja. får den tyngsta fisken vinner ungefär. Mm. Men det, det kommer jag, jag ihåg faktiskt en gång när vi var med jag var med i en sån här pimpelfisketävling. Eh, ja, det, det jag har jag gjort. gjort. Ja. Det är ju spännande. Jag sitter på isen alltså. Aj, ja. kallt som fan, skittråkigt. Ja. Men, var det Gunnar eh, som drog ut där på det? Ja, vi Pappa. var med i en sån här sportfiskeklubb. Aha. ja. Gick jag vinnande därifrån, oj, oj, oj. då hade jag fått en fisk som hade fastnat på kroken. En sån där liten löja, jätteliten. På... Ja, så la jag den i påsen. Påsen vägde alltså mer än vad fisken gjorde. Så gick jag med den till domaren. Jag var den ändå i min klass som ställde upp. Så allt jag hade behövt var få en fisk. Så du hade kunnat lämna in påsen och vinna? Nej, jag var tvungen att få en fisk. Ja. Så la jag den på och så sa, men du, det är ju ingen fisk i. Jo, så leta, leta i ja, den tomma påsen. många efter om och om. så ja. för Jag började med, att oh, jag har tappat här nu? De börjar ju undra, vad fan är det för jävla fisk du har hittat? Ja. Men till slut så hittar jag den påsen. Fick jag, jag en guldmedalj. <laughs> Grattis, faktiskt ja. Jag vet, jag och min lillebror kötade igång på vår far att vi skulle ut och fiska. Ja. Jag tror han var så osugen på det här. Han, tar vi upp detta med honom så kommer han förneka det. Men jag har min bror som kan inte om att det är sant. Så vi skulle åka iväg och fiska då. Ja, ja, vi åker. Då åkte vi ut till en brygga där de hade så här ekor som stod. Alltså det är ju grunt, du kan gå där. Det är ju så lite vatten. Där fick vi stå och fiska. För att det var så lätt att komma dit. Inte åka ut långt på en uddel eller någonting så att det blev lite djupt. Utan där fick vi stå och kasta. Fick ni något? Och, nej, alltså, det, knappt krabbarna kunde leva där. <laughs> och till slut säger jag, det, varför står vi här? Och var ju så liten då, så han stod och kastade. Han tyckte mest det var roligt att kasta. Ja. Och, till, ja, nej, men det här går ju inte. Och han höll det finns fisk här. Nej, i allt vatten finns det fisk. <laughs> och jag kan tänka mig, jag har ju träffat honom. Jaha. jag kan tänka vad det han Fiska var. Fiska här nu. Ja, ja. en Fiska timme. Nu. Ung jävel. <laughs> Och stod han en bit bort och höll koll på klockan <laughs> ja, hela tiden. Ja, ja kom igen pojkar, ja. nu åker vi. Ja. Nu ska vi hem och sitta på tv. Så oh, jävla sur var jag. Ja, nu fick vi ändå åka och fiska. Antagligen är det ju för att vi aldrig mer skulle köta för att det är så jävla tråkigt att fiska. Jävla bra plan. Oh. Ja, Ja, han är som han är, den pojken. Eller mannen. Mm. I alla fall eh, Jo, eh, och för själva eh, sport som vi känner till idag, om man säger. Alltså... Eh, Eh, springa runt och fara och flyga med bollar och sånt liknande. Så användes ordet idrott. Inte sport. Nej. Nej. Så det var ju var det väldigt mycket så här. Men man använder ju, man använder ju eh, eh, sport idag. som Precis som vilken sport som helst. Om du hänger med. Men det, vad som krävs är egentligen att det finns ett tävlingsmoment i i själva sport. Du med? Ja, är med. Ja. Så att, till exempel i stavgång och joggning och sånt där liknande motionsgrej kan man inte, man kan inte kalla det sport. Men det finns väl ett tävlingsmoment i ja, Nej och... men inte när du gör det alltså, utom motionsjoggar och sån där och stavgång och sånt för motionsskull, då är det idrott. Du med? Men om du, ba, om du bara tar en fotboll och går upp och ställer dig på en fotbollsplan och ska träffa ja, ribban då är det, så många då, gånger som möjligt. Ja, då är det fotboll. Du pratar, då är det ju liksom ingen... Alltså, det, då är det ju... Det är hela tiden ju fotboll. Och i fotboll så finns det ju tävlingsmoment. Ja, jag är med dig. Ja. Så, eh, men... Oh, de tog bort det här. Eh, sport och så, att det skulle liksom gälla allt. För att det fanns ju schack och sånt. Mm. Och det kallades ju också sport. Men det istället så fick det heta, heta typ fritid eller något sånt liknande. Men idag ses det väl som en sport. Hjärnornas kamp. Ja, hjärnornas kamp, ja. ja. ja. Men ja, för tävlingsmomentet finns ju. Men du blir ju inte direkt trött av det. Nej, ja. måste, nej man och måste det, bli. Man ska ut och röra på sig. Man ska, ut och, man ska aktivera sin kropp för att få kalla detta för sport. Vad heter han? Ryssen som alltid är så stor i schack. Så fort du pratar ja. schack så är det någon stor ryss. Ja, jag vet ju detta nu. Han slog, de byggde ju en dator. Ja. Okay, Och han på. slog den datorn. Ja. Det är väl klart att han gör. Ja, det är ju han som har gjort den. <laughs> ja, det kanske är det. Nej, men datorn kan ju bara göra en väg, eller? Han kan väl inte ändra eller räkna den ut ja, hela den tiden? Ja, då måste ju räkna ut hela tiden ju. Fast samtidigt så kan han ju inte räkna ut för han, eller han kan ju räkna ut säkert sannolikheten ja. att den spelaren eh, drar, gör det draget hela tiden. Och så har han ju en sån sannolikhet. Men den här killen, jag kommer inte ihåg vad han Så heter. egentligen läste han bara roboten. Ja. Han, var, han, han koncentrerade sig inte på schackspelet i sig utan han läste hur roboten tänker. Ja, för Och knäckte att, den. Ja, måste det, det mest varit. sannolika draget måste ju ändå vad fan heter han? Ja, Schigrinsk eller något? Ja, det låter bekant. Ja. Jag tänker Gagarin, men han var väl astronaut eller kosmonaut? Ja, kosmonaut. <laughs> ja, eh, ja, han måste ju hela tiden tänka vilket är det vanligaste draget att göra här ja. och så gör han inte det utan ett helt annat drag. Hänger du med? Ja, han måste ju gjort tvärtom ja. mot vad sannolikt Ja, precis, vad han och det är inte egentligen det skulle göra. Nej, och det måste vara otroligt svårt. Ja. Men i normala fall så skulle jag ju flytta den bonden dit. Men det kan jag ju inte göra nu. För det har jag ut. Ja, nu får jag ta tornet och hoppa över några gubbar där borta. Nej. Du kan inte schack, va? Jo, för tusan. Ta tonet och hoppa över Det är inte Kina schack. Nej. Kina schack är ett otroligt trevligt spel. Det har jag aldrig spelat. Det ser konstigt ut bara, tycker jag. Helt precis så kan någon bara hoppa över alla ihop och ta allting. Mm, ja. Jättekonstigt tycker jag. Du kan alltid hoppa över en kula som är eh, i hålet. Fram, eller vad säger man? Som är närmast det hålet din kula ligger i. Ja, Och då kan ja, ja. du hoppa över dina egna bollar. du kan de hoppa över motståndarens bollar också. Ja. Ja. Och sen ska du in i någon annans bo då. Ja, svåra regler. Jag, ja. Vet, jag, jag, jag tycker det är jobbigt med backgammon. Och då förstår du vilka problem jag har med kina -jack. Ja, det förstår jag ju då. Ja. ja, precis. Du hade aldrig slått någon dator i någon sport. Eh, Ojohå! Oh, vadå? Ja, det är jag helt säker på. Någon sport måste jag kunna slå dator i. Datorn vilken sport då? I. Jag vet. En bull, kanske. Eller något. Nej. Det en, där har... <coughs> Det är nog den svåraste att slå en dator Ja, men det beror nog lite gärna också vart man kastar bollen, den lille, lille Jo, bollen. men då kommer ju den ju mäta ut det. Den kan ju inte alltid Aha, kasta krotet. får han göra det? också. är det sånt också? Ja, det är klart Lans att gör det. Ja, men då innebandy då? Ja, det kan ju en dator ha det lite svårare kanske. Mm -hmm. Om det inte är en sån här från uh, Robot Wars som ja. är jättestor och bygger den. Och ja, bara ställer och har den någon målet. eld eller något som sprutar på den. Ja. Om man gör då kan man göra lite fel. Någon som Aj, ja. hackar framåt. Ja. Det är sant, det är riktigt. Ja. Ja, skitsamma. Du kan inte slå en dator helt enkelt. E, inte du heller då. Ehm, vet du hur länge sedan de hittade sport ifrån? Eller hur, hur gammal sport är? Vad sa du? Hur gammal, hur gammal du tror, hur långt tillbaka i tiden utövade Oj. folk organiserad sport? Organiserad sport. 1700, tidigt 1700-tal. Mm, det kan man tro. 2000 före Kristus. Alltså det är Ja, i Kina. Och så, sen så hakade Egypten och Grekland på det där trenden också. Vad dum jag känner med den 1700-talet. Men eftersom det var... Det, ja, det, det var väl grunderna till riktig sport som finns idag. Ja, det Antagligen. kom ju under 1800-talet. När järnvägen och allting byggdes ut. Mm. Då helt plötsligt så kunde det ju anordnas lagmatcher mellan... De olika länder och sånt liten landslag och som kom ju först igång på 1800-talet. Mm. Och 1896 så var det dags för... Fotboll. Nej, det första olympiska spelet. Jaha. Eller då hade de en ny premiär. Jo, men om du säger fotboll 2000 år innan Kristus, sa du mm. va? Nej, jag säger, jag säger sportaktivitet. Ja, men säg att det är fotboll. Ja. Den såg inte ut som den gör idag. Nej, gud, Antagligen nej. var det ingen gräsmatta. Det nej. de sparkar på var... Ja, jag vet inte. Någon sten. Ja. Och sånt där. Och det, var, eh... det var väl engelsmännen som först kom på att de kunde ta någon gammal tarm eller inälv från oss får eller något Precis. och binda ihop. Mm. Och sparka på. Det tyckte mm. de var roligt. Ishockeyn var också påkommen i England. Ja, det kan man inte tro, för Nej. de är värdliga och säger det. Precis. Ja. Det är konstigt. Ja, det är ja. Eh, För övrigt så i Australien, där finns det ju det var ju en fängelseö. Ja. Från början. Där hade de ju rugby. Där någon helt plötsligt skrev. Typisk, typisk fängelsesport. Ja, det är rugby. Precis. Men någon där under en rugbymatch skrek vad jag tror här nu bara. Prison rules! Alltså fängelseregler. Ja, ja. Och, det är och de så, ska så som skapade. det. Så skapade de australiensiskt alltså, fotboll. Men var det på det här sättet då att det var eh, vakterna mot fångarna, som man ser ofta idag? I filmer? Ja, det som undrar, i Sleepers jag. till exempel? Eller? Jag kan tänka mig att jag tror nog att det var Har Det kommit senare? och senare. Ja, ah, okej. Okay. Autorensk eh, eh, fotboll kan nog vara, vara det mest galna jag någonsin sett i hela mitt liv. Men det är inte den här med en rund plan? eller Jo, amen. en lång oval plan. Den, jag kan, vara, den, kan, vara den, mellan, den kan vara mellan 120-180 meter. Oj, sån stor Snacka, snacka om godtyckligt. Ja, verkligen. <laughs> ja. Och det roliga är alltså, de har ju inga skydd överhuvudtaget. Nej. Jag tror inte ens de bär suspensar. Och de blir ju översprungna hela tiden. De, de reser sig ju inte upp. Men vanlig rugby är ju värre som är på en typ 11 11-manna fotbollsplan. Ja. det är det ju mycket närmare. I den här amerikanska planen är ju så stor så de möts ju nästan aldrig. Jo, ja, men du, när, när de väl möts så är det ju mycket, mycket hårdare. De har ju tagit rugby och gjort, tagit bort reglerna egentligen. Så att, då, där har de ju... Eh, domaren ska bedöma om eh, när du blev tacklad till döds nästan, eh, hade han chans att passa bollen? Jaha. Så får du skylla dig själv. <laughs> du blev tacklad. <laughs> det är väl en jättebra regel. Ja, men han ska ändå bedöma det. Alltså du, du kan, hade jag utövat den sporten? Ja. Du, du, du. hade oh, ja, <laughs> jag kan inte ens tänka tanken jo. med dig så. i en sån sport. Jo, jo. Nej, för så. Du, hade sprungit, du hade sprungit och skrikit. Ja. <skratt> nej, verkligen jo. inte. Jag hade, jag, hade, jag hade stått och så väntat. Och så bara tänkt tanken att det är, nej, nej, nej. Passa inte mig, passa inte mig. <skratt> hela tiden. Nej. Och så hade jag sprungit bort där. Så har du varit som en sån här litet barn som bara putter bollen. <skratt> nej. Jag tar... Eller som Rachel är vänner när hon är nära på att ta ja. bollen. Och vill springa och krama. Ross det. Ja. och det. En sån typ hade du Nej, men när man väl tar bollen så hade man ju det första man hade tänkt var vad. Bara... Oh, ja. <laughs> och så hade smällen kommit. Ja. Så en smäll tror jag jag hade klarat av. Hade du, velat, hade, jag... hade du inte velat känna på hur det är att få en sån? Jo. Det är samma sak. Alltså, egentligen, alltså, nu säger inte jag att folk ska göra detta. Men egentligen så vill jag ju även känna på hur det är att vara ett riktigt slagsmål. Att få <laughs> en rejäl jävla käftsmäll. En fight club, ett sånt slagsmål. Ja, precis. Alltså, det får ju vara. Det får inte gå över till misshandel givetvis. Men alltså, jag hade ändå velat prova på... Hur det känns så får en jävla käftsmäll. Hänger du med? Det, det är skumt att inte du har fått det ändå. Ja, nej men jag är ju Det är jävla högt och lågt, du kan vara ju ibland ute på nattklubbarna. Ja, men jag ser ofta till att... Uh, att det är en god stämning. Ja, ja, eller att om jag retar någon så brukar jag alltid skylla på någon annan. Det var ju ett tag du gick på avenyn och sa att du var med i en MC-klubb och skulle tränga ja. dig före i kön och sånt. Där borde du ju fått en rejäl turn. Ja. Hade du träffat fel person där så hade de ju... Ja. Men det var Cloud Panthers. Cloud Panthers ja. Ja. Jag ska gå för dig i kön. Ja. Nej, jag ska ruta. Nej. Nej. <laughs> då säljer jag mig sist då. Ja. Ja. Där borde du fått en hörring kan man ju tycka. Ja, det kan man absolut tycka. Men, mm. eh, Men du klarade på något sätt. Ja, du ett... ser så jävla trevlig ut, kan vara det. Ja. det är Eller min... att jag gör det med glimt i nöget, så ögat. Va? Kan vara. Ja. Ja, jag är ofta trevlig när jag är, när jag är ute. Eh, sport och politik. Blandas ju sällan ihop. Ändå. Så... Jag hoppas att du tar upp fotbolls-VM 1986 nu. Nej. nej. Men gör det du då? Det var ju en match mellan. Jag kommer inte ihåg nu om det var mellan. Iran. eller och det Irak. Var, nej, nej, nej. Utan, Iran och USA. Nej. bara bra Ja, tyst. <laughs> <laughs> nej, det var alltså typ Tyskland mot Iran. Fan, vad dåligt. Jag kommer ihåg detta. I alla fall då gör tysk vi säger att det var Tyskland och Iran. Då gör Tyskland mål. Men det iranspelarna skyller på att de hörde en signal att det var offside. Ja, det här känner jag igen. Men det har inte kommit någon. Så det sitter en oljeytshake uppe på läktaren. Mm. Som går ner till planen och ropar till sig domaren och säger att jag kommer stänga av all olja till Furzel till Europa <här> om du inte blåser bort målet. Och då vad fan ska jag göra? <här> blåser du pipan och visar offside istället. Nej. Jo. I ett VM. Magiskt. Ja, det är ju stort. Han kommer verkligen ner så här vit skynke och sen sån här röd turban Nej. på sig. Jo, jo visst och går ner och bara Idag ser ju ofta sheikerna, de är ju otroligt snygga och har någon fin Armani kostym eller någonting. Ja. Men då var det verkligen det här skynket och gick ner och bara. Nu, och har, ju, av nu har De väl inte riktigt det inflytandet heller. Alltså just att de kan gå ner på ett plan och säga det till domaren. Nej, att, fast det hade... Det, ja, fast ja, han ja. kanske var den enda som hade olja, det ja. vet man ju inte. Men tänk vad många han måste ha sagt till, funktionärer och allting. Jag ska ner och prata ja. med domaren. Akta er, ja, akta er. Det var Så säkert mycket respekt hans arena. Kan vara ja. det. Men de dumde i alla fall bort målet, men... Eh, Motståndarna i den matchen vann i alla fall matchen Så att jag kommer inte ihåg ens om det spelade någon större roll Om nej, nej. de dömde mål eller inte nej. Och det gjorde det väl lite enklare för domaren kanske men... ja. att, han, att han kan styra det ja, att, det, ja, det är ju... de ska inte släppa in det i målet Ja det är stört Men det går ju längre tillbaka än så Politik i idrotten 36 till exempel Olympiska sommarspelen i Berlin, då, använde ju, då var det ju nazisterna som, eh, som körde det som värsta jippot. Ja, det är klart. Ja. Kom här och kolla vad vi har fixat. Mm. <laughs> Kom till oss <laughs> och kolla, eh, kolla på lite sport. Och kanske, ja, ha hjälp någon, om du vill. Hade Gjäl de någon. det ändå, tror du? Ah, det hade de säkert. Eh, Sydafrika har ju stängts av eh, i, i åtskilliga eh, år på grund av apartheid och allt det här. Mm. Så att det är ju också... Eh, Idrotten och politiken. Sen så är det ju alltid så här att när eh, USA och Ryssland möts i olika olika grenar och sånt liknande så är det alltid lite mer stämningen vad det är, eller lite mer eh, vad säga, politiskt laddat och, och sånt liknande på grund av diverse kalla krig och sånt liknande. Så de har. Ja, ja. Och eh, även när Sovjetunionen var igång mot Tjeckoslovakien och sånt och liknande då var det också då sa de alltid att det handlar mycket mer än om bara sport ja, det, är det här. Det mer än en ishockeymatch det här. Ja, precis. Ja. Sen så, sen så följer Östblocket 90 någon gång där. När Berlinmuren revs och allt Det var ju... Hasselhoff hade ju väldigt mycket med detta att göra. Mm. Ja. Han, han rev ju muren kan man säga. Och han är även... En liten, en liten grej där nu. Han är ju i Tyskland just nu. Aha. Ja, och demonstrera för att bevara de, eh, muran, den del av muren som finns kvar. Ja, de vill ha bort alltihop. Ja, de ska nu, ju va? bygga jättefina lägenheter och grejer där ja, för ja. de rikare människorna. Okej. Okay. Ja. Och då, då vill åker. de ju riva det sista. Men då åkte David dit sådär. Varför är han så engagerad i Tyskland? Han är ju en nationalhjälte där borta. Ja, okej. Okay. Alltså han, är, han, är, han är ju väldigt stor i Tyskland. Ja. Det är väl det landet som han är störst i. De är ju, jag vill inte säga att de har konstig smak i Tyskland för att jag förstår varför de tycker om honom för att han är ju en av de absolut största. Men i övrigt så har de ju väldigt udda smak. Men här, där är han i alla fall stor och han visade sitt, han sjöng även Looking for Freedom precis bredvid de delarna i en megafon. Så nu senare <laughs> Eller nu, ja. Så där blev han hyllad ja, ja, ja. och det var roligt att få se. Så surfa gärna in på YouTube och söka upp detta. Det var... han, han har blivit mycket visare. Det är väl Hesse Äldre? Ja, men han har liksom. Ja, han har lugnat ner sig väldigt, tycker jag. Ja. ja. Och det är ja. efter pizzaincidenten. Han börjar, han börjar. Han börjar. Ja. Och där, för övrigt så var han ju inte full utan han visade bara prov på extremt bra skådespeleri. <laughs> Alla trodde ju han var sket full. <laughs> ja. Som ja. Ja. man har lärt sig i Baywatch. Ja, ja, precis. Det senaste incidenten med, där det politiska riktigt påverkade sporten var ju i, när Kina fick eh, OS. Då var det väldigt mycket tjafs om om verkligen de skulle ha OS. för Att, de, att det var kommunister och grejer och det var eh, styret där som var väldigt jobbigt. Det, det blev ju inte så jättemycket handlade ju inte så jättemycket om sporten detta. Där vi kom in på väldigt mycket sidospår kände jag ja. Men det var typ det jag hade om sporten eh, Idag Jaha ja. eh, Markipedia Ska vi skapa en sida som heter så ja. <laughs> Under pausen här så avgjordes eh, första kvartsfinalen. Vi fick tag i din mamma, Marcus. Ja. Och eh, det avgjordes det till eh, din mammas ja! fördel. <laughs> <laughs> kan blir bli stolt över den? Här? Ja. Gammal ja. tanten. Oj, det är, hon... så skulle jag aldrig säga om Maria. Nej. Nej. Då går de vidare till nästa omgång i alla fall, där de möter vinnaren av Linda och Lisa. Mm. Så eh, det det blir vi får spännande. se vem det blir. Ja. Det är ju två generationer där som, som möts. Ja. ja. <laughs> eh, igår ja. uppdagades det... Jag måste ta upp det här med Tommy Nilsson. Mm. Det, det tycker jag absolut vi ska göra. Ja. Eh, det kommer ju i alla fall ut. Det är ju ingen som kan ha missat det här. Mm. Att han skulle köra en lite mörkare karriär. Ja. Där han kallade sig Black istället. <laughs> Och eh, jag som alla andra... Fattar ju ingenting. Vad hände här? Ja. Han öppnar din dörr, Tommy. Skulle ja. köra en mörkare... Det är den gubbe. Ja. ja. Skulle köra något mörkare då. Jag antog väl att det inte skulle bli någon dutsmetall eller något hårdare och så. Utan det kanske skulle vara med den här pudelsrocken. Ja. Eh, ja jag en precis. otroligt <laughs> duktig sångare och lite rockmusik då. Ja. Men så tänkte jag, varför gör han det här nu? Och hur gammal är han? han? Är 52 eller något? Ja, och något sånt. Ja. Och, och ändra karriär nu, det är ju väldigt sent. Mm. Men då slog det mig att jag tänkte lite, jag vet faktiskt ingenting om Tom Nilsson. Ändå mm. blev jag väldigt berörd. Och det verkar mm. som att alla andra blir det också. <laughs> han har ju inte varit på tapeten på flera år. Nej. Så varför skulle man bry sig så mycket om honom? Det var ju just att det var det här tvärkastet antagligen. Och att det är så ovanligt ja. att gå från en skönsångare till något mörkt istället och kalla sig Black. Och det, det, det var mycket som inte stämde. Ja. Men då tänkte jag i alla fall att han, han var ju gift med Malin Berghagen. Mm. Och jag antar, han har ju varit där på familjemiddagar och sånt. Och då är det ju Lasse Berghagen, Bill ja. Malin <laughs> Berghagen. Vad heter hon i, på TV4? Kristin Kaspersen. Han Hans Fahlén var ju även gift med Kristin Kaspersen. Ja, det är ett jäkla mysigt gäng. Ja, har skilt sig? Ja, det vet jag inte. Ja, det tror jag. För flera år sedan. Asså. Ja. Det var Vi... ett trevligt par annars. Ja. Tänkte de högtidsnågarna ja. de har. Det. Alltså, det är ju monopol. är. Ja, men det är... måste ju vara så fruktansvärt socker så att hela tiden. Ja, eller hur? Nästan och Lillbabs kommer ut med plåtar ja. med bakade bulla direkt efter middag och sånt ja, där. Ja, ja. Och det bara matas. Och allting är så trevligt. Om, om någon säger en svordom så är det tyst en halvtimme ja. det. vad sa Tommy nu? Jaha. ja. Tommy, ska vi åka hem? Gå inte över till den svarta sidan. Nej. <laughs> nej, nej, men tanken slog mig. Ja, det är så mysigt och allting. Och Lasse Berghagen sitter med en gitarr kanske. Ja. Och Tommy sitter och sjunger. Hans Valén försöker, men är en god ja. gubbe. Prata kanske om något ossan. land han har varit i. Precis, och det, allting är så mysigt. Och detta livet har han levt i. <laughs> När han kommer hem och är på hemmaplan med Malin Berghagen. Då går hon in i ett rum och sätter sig med rökelser. Och söker andar. Ja. Och, och jag antog då. Att han hela tiden har känt vad fan håller jag på med? Detta är inte jag. Jag måste ut. Men det är ju hans familj. Han måste hänga med på det här. Och han, han själv lanserade ju sig som öppnat din dörr Tommy och god gubbe, bra röst. levde ja. i detta. Men hela tiden kände att fan, det är inte jag. Vad fan har jag gjort med mitt liv? Igår. Ja. En vecka sedan vaknar han upp och känner vad i helvete håller jag på med. 50 år. Nu går det bara ner för jag ja. måste göra det jag vill. Jag blir black Tommy istället. <laughs> Eller? Är du inte ja. med mig lite? Jo, jo, jag Dessa tankarna det. hade jag. Ja. Och tyckte att fan vad gött Tommy. Lyckas ja. med detta. Jag vill att du lyckas med detta. För det är ju också den enda såna fall. Amen. Och du, jag var riktigt intresserad på hur fan ska han ro detta i hamn? Undrar vad Lasse Berghagen säger när Tommy blir black. Ja, om han pratade med honom innan och berättade vad som var på gång. Eller om det var så att Lasse Berghagen fick reda på det bara av tidningar. Och bara på huvudet. Och bara inte bara, men, to men Tommy. Ja. Fast han kanske har blivit lite härdad nu när han är humi med Petter efter så mycket bättre. Ja, det är sant. Ja. Lillbabs tyckte nog bara, åh Tommy. Ja, Tommy. Ja. Nej men i alla fall. Uh, och... Allting, och jag var så intresserad av det här. Jag tänkte jag kommer köpa hans platta om han släpper en blackplatta. Och nu vill jag verkligen se... The Black Album. Och så vaknar man upp idag och allting är bara ett PR-trick för att han gör reklam för Marabo. Ja, någon choklad. Ja, deras eh, Lackrisschoklad. Ja. Och att han ska själv släppa en balladplatta. Precis ja. som vanligt. Och han menar på att... Vilka knep ska man ta till? Mm. Hela Twitter var fullt igår ja, men... med allting. Tidningarna, Facebook, allting handlade ja, ja. om Tommy Nilsson igår. De gjorde narr av han och de hyllade han om vartannat. Lite ja, absolut. Om. Och det var så jävla mycket. Och han gick ju till och med ut i tidningen och var lite svartmålad. Ja, ja, ja, allting var ju... Det är den bästa PR-kuppen jag har varit med om under min <laughs> tid. Det är det. Den är helt makalös ja. bra. För att en, när du gör reklam, det du vill egentligen är ju att du visar någonting, sen så sköter sig allting själv. Mm. Det bara bubblar överallt och alla pratar om det. Och det är precis det han åstadkommit. Ja. Det är synd idag att han går ut och säger att jag ber om ursäkt om jag har om jag har jag lurat någon. Det är så någon. stört. Alltså varför, ska han säga, varför säger han till Aftonbladet här nu till exempel jag tycker inte jag har ljugit. Alltså, varför anklagar någon honom för att ha ljugit överhuvudtaget? Det är ju ett PR. -tryck. Ja, det är helt fantastiskt. Ja. Och sen är det ju från dag till dag. Detta har ju inte pågått i ett halvår. Nej, här, precis. Utan det är från dag till dag. Ja, det, det är det makalöst. Men jag kan tänka mig att det är väldigt mycket, väldigt mycket äldre personer som har tagit väldigt illa vid sig att han har gått över till den svartare sidan, att den mörkare sidan av Tommy kommer fram. Jag kan tänka mig att det är så. Ja. Att eh, mycket pensionärer säkerligen som har Öst sina klagomål över detta kan jag tänka mig. Ja, han är ju en sån fin människa. Ja, han skulle ju äh... göra sina ballader. Och vilket han uppebarligen inte gör då. Ja. <laughs> Nej, jag, jag, I alla fall, jag tycker att... Det är världsklass. Ja, det, det, det, det, det, det, det är det absolut bästa jag har varit med om i PR-syfte. Ja. Eh, sen jag eh, föddes. Ja, ja det... Du, har du varit med om att någonting har blivit så här stort? Och att en sån här ändring... På en person från dag till dag. Bara Nej. för att släppa ett album. Eller bara för att lansera en helt vanlig choklad. Ja. Det är så litet också. Det är inte den en ny Porsche-bil. Som ska vara svartlackerad eller någonting. Utan det är verkligen en liten lakrisk choklad. Ja. Som han ställde till hela det här livet för. Sen någonting som stömer ännu mer. Det som stömer allra mest av allting. Mm. Det är att alla säger idag. Hoppas Tommy att du fick bra betalt. Vad fan spelar det för roll vad han fick ha. betalt? Ju... Tommy Nilsson har aldrig varit så på... aktuell som han är nu. Nej Och nu snart släpper han en platta. Ja. Och allting har gjort sig själv ja. för att han lanserar en marabou Vad mm. va, va, ska han... Eller, ja, jag fick betalt, säger han. Men... Ja. Och det roliga är att han eh, sa till sina barn på söndagen. Alltså dagen innan detta hände. Eh, bara så ni vet, pappa är inte galen. <laughs> alltså, han det var, dem. Ja, det var allt som ungarna fick reda på. De fick inte heller veta. De gamla om. är barnen Ja. Det var, är det tioårsåldern eller det det fyra? Det, det tror jag. Eller? Nej, jag vet inte. Jag, vet. Nej, jag har ingen aning. Nej. Som sagt, jag har ingen bra koll på honom, Men Jag är otroligt imponerad av hela den här grejen. Ja, ja. Det... Men jag är också besviken, för jag hade velat se honom rolig. <laughs> jag hade velat ha black Tommy. Ja. Har ha en riktig rockplatta. Ja, det borde... Man, man är ju inte tillräckligt klok heller. För att ska du lansera dig som ett nytt namn så tar du ju inte Black. Nej. Det är ju inte bra som, en arti som ett artistnamn. Nej. Bara Black. Ja. Nu heter jag Black. Ja, Nej, världsklass. Jag ja. älskar det här i alla fall. Ja, det är, Vi, vi äh, ska väl äh, snart åka hemåt. Jag får väl bara prata lite om... Vad vi gjorde i lördags kväll. Ja, detta är spektakel. Ja. Ja, ja mm, vad tar du? Egentligen ska vi inte prata om det. För Nej. att det ska bara vara. Ja, Men vi, vill visa. Vi, får väl, vi får väl släppa lite på det kan ja. jag tänka mig. Och grejen var att vi, vi ville göra någonting till Youtube. Ja, precis. Och eh, vad kan vi om inte vilka låtar som är bäst? När man åker bil. När man åker bil. Ja. För er som inte har sett vi har gjort en 39 bästa trips sångerna Ja, där vi tipsar om de bästa ja. låtarna. Och helvete vilket genomslag det blev. Ja. Och vad alla ska kommentera och tycka och tänka. Ja, det är ju, det är ju jätteroligt ja. att det har blivit... Uh... Filmen som finns ute idag egentligen, vi skulle ju inte gjort den då. utan vi, skulle, vi hade ju en filmkamera där vi skulle testa ljud, ljudet, hur ljudet så, lät. Ja. Och sen när vi satte oss för att redigera det här eller kolla hur ljudet lät så tyckte vi att det här funkar ju faktiskt. Ja. Vi kan väl köra på det här istället för att åka ut i morgon och mm. göra om det utan i dagsljus. Ja, Vi, kör, vi kör på det här. Så Men det, och, vad det, kul det var. Ja, jätteroligt. Mm. Så att, det tycker jag absolut att eh, snurra in på Youtube och sök på MNC Podcast så hittar ni våran kanal där. Och eh, där har ni ju alla våra videos. Mm. Och bland annat då den här där vi rekommenderar det vad heter den? 39 best roadtrip songs. Of all time. Of all time, till och med. Så att, och det tycker jag absolut att ni ska äh, kika på. Och vi kommer ju även... Jag vet inte om vi ska avslöja vad som kommer äh, framöver. Nej. Nej, då gör vi inte det heller. Men det var inte det sista vi gjorde. Nej, definitivt. Men det känns också som... Det, det var samma när... När vi har släppt Dragon Tales, eller låten. Ja. Många tycker om den som fan. Och jag känner ju, jag som gjorde låten eller så. Jag kan inte göra något som kommer bli lika bra. Och därför gör man ingenting alls. Nej. Jag är lite rädd att detta kanske... Åh oh, nej, gud nej. Vi kommer göra minst lika bra samma sak. Det kommer ni att få se också. Det, det... Jag satte igår och klippte ihop alla fel vi gjorde också. Eller allting som är runt omkring som vi hade tänkt att släppa om ett tag. Ja. Och där är man ju också rädd att det kan, det, den är ju helt idiotisk. Så, att... ja. så se den här filmen som ligger ute nu. Se den nu. För att snart kommer felklipper och då måste ni förstå de felklippen. Precis. Ja. <laughs> så det, det tycker jag. Det är Haveman Jamadden nu. Definitivt. Hej då! Hej då!